Capitolul 3. Care este deci întâietatea iudei și folosul tăierii prejur, Este mare în toate privințele, întâi pentru că lor li s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, căci ce este dacă unii n-au crezut, oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum! Ci Dumnezeu se vedește într-o adevărul Său, pe când tot omul într-o minciună, precum este scris, Drept ești tu într cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia, ca un vorbesc, nici de cum, căci atunci când v-a judeca Dumnezeu lumea, căci dacă adevărul lui Dumnezeu prin minciuna mea a prisosit spre slava lui, pentru ce dar mai sunt și eu judecat ca păcătos? Și de ce n-am face cele rele ca să vină cele bune, precum suntem puliți și precum spun unii că zicem noi, o sânda acestora este dreaptă, dar ce avem noi vreo precădere, nici de cum, că ce-am învinuit mai înainte și pe iudei și pe Elin, că toți sunt sub păcat. după cum este scris, nu este drept niciunul, nu este cel ce înțelege, nu este cel ce caută pe Dumnezeu, toți s-au bătut împreună, netrebnii s-au făcut, nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este. Mormând deschise este gâdleșul lor, viclenii vorbit au cu limbile lor, venind de vipere este sub lor, gura lor e plină de blestem și de amărăciune, iud sunt în picioarele lor să verse sânge, pustire și nenorocire sunt în drumurile lor și calea ei nu au cunoscută, nu este frică de Dumnezeu înaintea utilor lor, dar știm că cele câte zice legea le spune celor care sunt sub lege ca orice gură să fie închisă și ca toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu, pentru că din faptele legii niciun om nu se va îndrepta înaintea lui, căci prin lege vine cunoștința păcatului. Dar acum, în afară de lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de prorogi, dar dreptatea Lui Dumnezeu vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred căci nu este deosebire, fiindcă toți au făcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu, îndreptându-se în dar cu harul Lui prin răscumpărarea cea Hristos Isus, pe care Dumnezeu l a rânduit jerfă de ispășire, prin credința în sângele Lui ca să-și arate dreptatea Sa pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute, într-un găduința lui Dumnezeu ca să-și arate dreptatea sa în vremea de acum spre a fi El însuși drept și îndreptând pe Cel ce trăiește din credința în Iisus. Deci, unde este pricina de laudă? A fost înlăturată prin care lege? Prin legea faptelor, nu ci prin legea credinței, căci socotim că prin credință se va îndrepta omul fără faptele legii. Oare Dumnezeu este numai al iudeilor, nu este El și Dumnezeul neamurilor, da și al neamurilor, fiindcă este un singur Dumnezeu care va întreba din credință pe ce te iați împrejur și prin credință pe ce ne în împrejur, desființăm deci noi legea prin credință, nici de cum, din potrivă întărim legea.